Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Trabala mina as-salat was-salatu sallallahu alayhi komentar Kitabu devida. Došli smo do kod mene 7. tamo je 8. poglavlje, tako. 8. poglavlje babo ma'a afi ruqa wa tama. Poglavlje o onome što je došlo vezano za rukju i i zapise ili talismane. Prvi hadis, samo da ga pričete na narodsku, u Afisahihi an ebi dašir الانساري رضي الله عنه قد قال في صحيح انه نبينا الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فارسل رسولا ان لا يبقى ينه في رقبه بعير قلاده من وتر او قلادة إلا قطعت اا برددنا بروشيتان صحيح سرى من ابو الله سلام عليكم صلى الله عليه وسلم na nekim njegovim putovanjima poslao i da slanika s naradbom da na vratu nijedne devije ne ostane ogrilica od strune ili ogrilica a da ne bude otkimut. Ovaj hadis od Ebu Bešira Lensarija on je inače zabilješen u dva sahija znači hadis je spomenut u dva ne u jednom sahihu Ebu Bešir je ashab oko čijeg imen je imen ima razljedežena Qais ibn Ubeid Neki kažu da je ibn Saad uglavnom kaže ibn Abdul kaže la yuqafu lahu ala ismin sahih kaže nije nije se moglo uh, utvrditi tačno ispravno njegovo ime ovoga sahaba. Nači ovo je ashab, šehidel al-handak wa ma ta badah sitin prisutva na, na handeku proti saveznika znači i umro je kaže godine 60 u uh, u kaže uh, živio više od stotinu godina. To se ovoga sahaba, a hadis Naravno poglavlje pri toga sam spominu, znači ovoje poglavlje kaže onamo što je došlo o ruki i e, talismanima odnosno zapisima. E znači ovo poglavlje govori o onom što je e, u stvari zabranjeno po ovom pitanju od zabranjenih ruki, o zabranjenih talismana i zapisa. Znači poglavlje govori o tebi, znači ono što je zabranjeno u, u po, po pitanju ruke i e, i zapisa i talismana. <kuh> Tekst hadisa, znači, govori da kada je poslanik sa lalahom, ali bio jednom od svojih putovanja, pa je poslao iza slanika i rekao mu neka nikako ne ostavljaju na vratovima deva ili na vratu deve ogrlicu od strune ili ogrlicu, znači ovdje ima sumlja od ravi, da li rekao ogrlica od strune ili ogrlica uopćeno, sve jedno, kaže i lakute, a da ne bude prekinuta, otkinuta, da ne bude, znači, uništena. Uh, ova struna, udešte je spomenuta, ogrlica od strune, uh, ona, se korisla, znači, uh, znači, uh, ona se korisila uh, u džahilijetu, znači ona se korisila u ovom kontekstu, znači korisila da ona čuva od uroka. Ova struna se korisila, znači u džahilijetu stavljali su vrato uh, životinja da bi čuvala životinju, inače od zla, a prvenstveno od uroka. Mi danas imamo slične stvari, znači o, Hadis govori o tom slučaju kako bilo kod njih, mi danas imamo slučaj, jel, a, a, ovde znači ovo se radi o džahilijetu, da su, a, da su životnjama svedu, znači devama ili kravama ili ovcama, da su stavljali nešto, a ovde u pitanju struna ili bilo šta drugo, sa uvjerenjem da tu Da, da to štiti životinje od uroka, da se ne urokne, da se ne urekne. Mi danas imamo nešto slično tome, ovaj to zavisi od mjesta do mjesta, od sredini do sredini. Mi smo danas ono plaćično se sjećate se sigurnosni fister imali priku da vidite da mnogi ljudi koriste kopitu. Uz moje kopitu stavljaju na na sredstvo. Neki im ne stavljaju na auta, prijed to bilo stavljeno na konjska kola, danas stavljaju na auta. ili na razna razna sredstva sa uvjerenjem da znači da ta kopita u stvari da je ona štiti štiti auto štiti auto od nekog zla odnosno da štiti od od od uroka. Takvih načina, znači korištenje odviđenih stvari, vjerovatno znate ono pri običa imali su praksu kod uh, starih nena da koristi odviđenu krp, crvena neka krpa ako se zaviže dijete, tako mla, malo dijete kad ima kaže zavižemo nešto crveno crveno zaveži djetetu da se neureknika dođu da ga gledaju. Vjerojatno, to ima veze i s onim saljivanje strava, što se pritikom saljivanja strava uvijek bavezno uzima, kad se prekriva osoba koja saljiva strava, obavezno uzati crveni boji, treba biti ta, ta, to platno. Krpa koja se stalja preko glave. Uglavnom, sve, znači, potpada pod isti propis ovoga. Sve jedno šta, šta se koristi od sredine do sredine, od mjesta do mjesta, shodno praznovi koje je rašireno, Uh, ako se taj određeni predmet uzme i njegova namjera stavljanja da ono štiti od zla ili štiti od uroka, svejedno. Znači, potpada pod, uh, pod isti ovaj propis. Uvode što je spomenuti u hadisu. Znači, ovakvi primjera možemo navoditi ili analizirati, naći u praksi dosta toga. <kuh> uh, kaže Imam Begavi, u svojom svoj knjizi poznatu, knjiži Šarhu Sunne, <kuh> kaže, ta'uvala malik emrahu alaihi salam tuva salam bi qatid qalajid kaže alla annahu min ajli ayn Kaže pretumači ima Malik, eh uh, narod poslanika sallallahu telem, da se prekine ogrlica <coughs> da je to bilo zbog zbog uroka ajna. Kaže wa dhalika annahum kanu yashudun uh, tilkal awtar wa tamam yu'aliqun 'alayha al-awdh. Kaže zbog toga kaže što su so oni kaže bili vezali te strune ili ili am, uh, amulete ili zapisa Hamajlie uh, vješali su uh, uh, au ili ova to znači radi zaštite. Ja dunun anaha ta'simuhu min al bili ubeđeni i vjerovali da ih ta stvar čuva od raznoraznog zla i musibeta i belaja. Kaže fe neha humu nabiju sallallahu alayhi ve Wa a'lamhum <laughs> anaha la taruddu min amri Kaže pa im zabranio vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem i obavestio da ta stvar ih, da ta, ta stvar ne odbija Allahovu odredbu ni u čemu. Znači Allahovu odredbu se mora izdržati, znači ne mogu odbiti ono što Allah šano odredio da bude. Znači nije nije ta stvar, nije tu stvar uh, Allah šano činio da ona brani i da štiti od nečega. <clears throat> kaže Abu Bejd, posle prenošenja odišao na bio u komentaru o knjige vezano za ovaj hadis. Kaanu qadidun il al ibil al-autar, kaže bili su vezali bi kaže uh, devama ove ovaj strune li'alla tusibah al-ayn, kako i ne bi uh, deve zadesilo zadesio urok. Fa'amara nabiju sallallahu alayhi wasallam bi zalatiha i alamen lehum bjene di uh, enel eutar la turun došeya, pa je poslaničan, kaže, naredio da se one otkloni, da se prekinu, Kako, uh, i obavijesuju u stvari da one, htio da, da stavio do znanja, da te strune ne odbijaju ništa, ne odbijaju ni, ni, ni urok, niti ni ni lošu sudbe, niti bilo šta. Isto to se prenosi, kaže drugi učenjaka, ibn Đevzija, i mnogi drugih. Uh, kaže Hafez ibn Hadžer, Kaže Juhaidu hadithu Ukba ibn Amir, ovaj hadith, znači ovdje će spomenuti, njega kaže njega podupir je drugi hadith od Ukba ibn Amira, a to svečem ga spomenuli pošlom poglavlju, men ta'alja katem imeten, fela etemme lahu lehu, uh, ko okači ili ko se veže za, uh, za zapis, za hamailiju, za amulet, za talisman, fela etemme lahu lehu, nekam Allah žanu ništa ne dadne. Tako došlo u tekstu hadisa, hadis bilježi, znači, daud u svome u svone, sunenu, pa kaže, tako kao onaj ka, oko okači Kamaeliju ili zapis ili nešto slično, bojeći se uroka, kaže, na njih se odnosi ova doba, ovdje je došla u hadisu. Ova, kaže, taj hadis podržava prijetorni. Uglavnom, znači, nadam se da jasno o čemu govori, znači, ovim hadisom se stavlja do znanja da da nije dozvoljeno da nije dozvoljeno da se vješaju, da se, da se kače ili osoba se veže za to srcem, da se veže za te, za te stvari raznorazne koje se, koje se stavljaju i za koje, smo, koje su ljudi ubijeđeni da štite od zla. Svijedno uroka ili nečeg drugog? Mi smo govorili u prijetunom poglavlju da stavljanje ovakvih amajlija, ogrlica, narukvica, svijedno čega na svijedno životno ili na ljude, da je osnovni propis ovoga da je to mali širk. To zapamtiti, znači, to je mali širk i u osnovine izvodi iz islama A to je ako osoba ubeđena da je Allah džalšanu učinio tu stvar koja se stavi koja se okači ili, ili stavi zapis sve jedno šta uh, da je Allah džalšanu učinio uh, tu uh, dao da ta stvar čuva od uroka i od sličnih uh, musibeta belaja i, i zala i zla. Uh, u, u, onda je to mali širka. Ako osoba ubeđena da to, da ona sama može da štiti od širka, onda je to veliki širka izvodi iz islama. Znači, obično, znači, sad kad mi analizirali, mnogi ljudi možda ne razmišljaju o tome koji to stavljaju, znači, ne razmišljaju uopšte ovaj, na koji način to, kako čuva, da li odalađeš šanu ili to samo po sebi, ovaj, tako da je onda teško taj, taj propis ovaj, ispust na čovjeka. Kad bi sad neko čovjeka predinečno koji nosi slične stvari ili čak stavlja na, na, na, na hajvane ili čak na auta i pita go, dobro, šta, šta to znači? I on kaže, recimo, što mi, da mi štiti auto ili životinje od, od uroka. I sad kad, znači, kad pitao, mnogi od njih e, je sto ubijeđen da Allah zašanu preko toga štiti, da, Allah zašanu učinio da to štiti ili to samo posebno da štiti. Možda čovjek ne mi ne razumio čem pitaš. Znači, to sam potrebavao vreme da oskontaš, šta ti pitaš. U svakom slučaju treba znati propis, kakav je propis toga. I ne treba, znači nije ispravno, za ljude koji nose ove stvari, da automatski da se smatra ljudi mušice su kjafiri, zbog toga nošenja to da je to je greška, da je to haram, da to treba promijeniti, druga stvar. <coughs> Sljedeći hadis, Anibid Mesuda, radijallahu anhu, kada se ime, Rasulullah sallam selem, je ku, in ruqa u temaj, u ativele širkun, ravahu Ahmed wa Ebu Dawud. Anibid Mesuda, radijallahu anhu, prenosi su da je rekao, čuo sam o lavu poslanih, sallahu alaihi sallam kako kaži, daj se su ruke, odnosu odlučavanje, zapisi, amelije, talismani i amuleti Ovaj hadis je jako bitan. Ovaj hadis je najjači argument najjači argument sa kojim se dokazuje zabrana zabrana pravljenja i nošenja zapisa u kojima je zapisano nešto iz Kur'ana ili neki Allahovi imena i tome slično. Nešto u čemu nije širk. Naći najjači argument sa kojim se dokazuje zabrana. Inače, hadis je vjerodostojan. Kao što i vas piše, da li imate tu ocenu hadisa, ali tako? Uh, Glamnom, ovaj hadis, on ima uh, ovaj, u rivajetima, koje spomenite kod Budavda i kod Ibn Mađi i kod Hakima, uh, on ima priču. Uh, ovdje sam skraćeno na veo autorših uh, uh, Mohameda ibn Adbilveha, on je skraćeno na veo, odnosno hadis ima priču, vezana je za <clears throat> za Abdullahi bin Mesud, on noso njegovu ženu. I došlo je, znači, i kod je Budavodi, kod, i kod Mađi, znači, sastavi, kad su sastavi raditi kod Hakima, uh, da je, da je, uh, da je Abdullahi bin Mesud, da je bio kod kući, uh, i on spominje, uvijek kod Mađi je došlo, kaže, došla neka starca, kaže, kod nas, u kuću, kod njega, kod njegove hanumi. E, I, kaže, ona je kada, došla, kada je ušla, kaže čuje se neki glas, čuje se glas ono što je ona nosila kod sebe. Pa je, kaže, ovaj, je moja žena, uglavnom, kaže, otkrila, vidjela ovdje, znači ima više rivajeta u toj priči, Uh, spominje su jednu rivajetu da je, tu, da je, da je vizan za, za ženu od, od, od uh, Abdullah ibn Mesuda da je znači im, bilo ime Zeynep uh, Zeynep da žena Abdullah ibn Mesuda znači u rivajcu spominje da to ona spominje da je Abdullah ibn Mesud vidio na njino vratu uh, vidio ka, uh, ovaj, kao kanapu ili kanafu kao kažu. konac A u drugoj godavi spomnje da je neka stara žena, starca kod mlađe spomnje da stara žena starca ušla kod nje u kuću pa da su našle kod nje da ima da ima a, taj konac na vratu. Odnosno konac je bio na ruci kad je kada je pridržao, se pridržala ruka, da su vidle da ima konac zavisan oko ruke. U daljinom sjednoj, drugoj druga verzija a, govori o isto, a to je da recimo u ovoj verziji je spomnje kod kod Abu da je Zaineb Uh, žena od Abloje Mesuda, da, da je on vidio na njinom vratu, da je na njinom vratu vidio taj konac ili kanapu, pa je pitao šta ti je to, pa kaže ona, kaže, to mi je, kaže, to mi je konac, kaže, na koji na, po, naučena rukja. Svojnice <clears throat> za drugom mjestu, da je tu rukja, odnosno da je naučeno na nju, da je, da je neki, ta, ta osoba od židova, da je ona naučila. <clears throat> kaže pa kaže pa Abdulah mu nasu kaže i raskinuo taj konac prekidnoga i rekao kaže entum ale Abdulah agniya min anishirk kaže o porodica Abdulaha kaže vi trebate biti neovisni trebate biti neovisni trebate biti iznad iznad toga da da kod vas ima širka I onda kaže čuo sam Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem da rekao ovaj teks hadis a inaruka zaista uh, rukja tema imi a to su uh, uh, hamajlije zapisi вот uh, tiwala tiwala osnovno znači to su bile ovaj to su bile uh, hamajlije zapiske uspravne za djecu koje čuvaju od uh, uh, da su odnosno tiwala ovamo već već tumačenje jednog tumačenja tu kad spominješ šejhul istamba Muhammed Abdullah da se misli da, je, da kaže ono što se čini od, od od sihra naravno da se da se omili žena mužu mužu ženi da zavole jedno drugo e to je jedno tumačenje šta je tiwala u svak slučaju znači ovo je vrsta sihra a te maim su zapisi raznorazni i e, rukatus rukje e, ovde se misli na rukje koje nisu šerijski dozvolje koje ne ispunjavaju šartove ruke znači ne mislim se šerijski dozvolje na rukija tako da znate znači kada termin kad kaže rukija može biti Znači, ona koja je dozvoljena, ona koja je zabranjena. Ove tri stvari koje je spomenuti u hadisu, nazvane su širko. Ovo je priča, ovdje koje je spomenuti, od Ulajme, svuda, o, o, dvije različite, ovo je priča koje je spomenuti, svjedno, za ovu starcu ili za njegovu ženu. Znači, ovo je e, osnovni dokaz, sa kojom se je zabrana nošenja iz e, zapisa, pa makar na njima bilo i kuranski, kuranski ajeti. Zašto o navodim? Zato što imamo poznato razilaženje poznato razilaženje kod učenjaka, da li je dozvoljno pravi zapise od kuranskih ajeta. I na ovom mjestu, znači kad govorimo o ruki, kao prvo ovdje kao spomenite u hadisu, hadisu i verodusa, naravno, a, to su već naglasili, a, vezano za rukju, znači odmah da već sam malo prispomenuo, znači imamo ruke na koje širijetski dozvolja mora da ispuni tri šarta. Ona koja nije dozvoljna, koja ne zadovoljava tri šarta. Ruke znači odlučavanje. Reka i znači nešto izgovarati, odučavati, učiti, govoriti. Uglavnom, spremni mnogi učenjaci prenosi a, da je iđma učenjaka na tome. Mnogi učenjaci, u, mojte pominiti, da, da, da je ispravna dozvoljna ruka mora ispun tri šarta. A ta tri šarta kako što kaže ova da navodim skak skup znači na akas ta tri šarta prvi je šart malo razlike imao samo znači u izdržavanju e, prvi je šart da bude bikelami Allahovim e, e, riječima odnosno Kur'anom da se uči Kur'an Allahovim imenima i svojstvima ili e, ono što je došlo u vjerodostojnom e, što je došlo od do Oba u vjerodostojnom hadisu znači to je prvi šart da se na takav način odlučava se s stime odlučava Drugi je šart kaže nekona bili sanila arebi wa ma da bude na arapskom jeziku to što se govori i priča i odučava znači u odučavanju ulazi ono što se govori kad se govori vi znate oni kuče ruke da se nekad obraćaju i obraćaju se džinu ili zlom duhu kako vi kažu koji je u osobi koji je zaduž za sihr ili sam ušao u osobu svejedno znači da bude ili na arapskom jeziku Da se zna šta šta je smisao, ponavljam, da se zna šta priča. Da nem neko strano ime, neka tam strana imena, dozivanje džina, dozi, spominjanje imena džina, određeni potražanje pomoći od zaveto zavetovanje slično. Kaže volma ju reforma na, ono što je poznato značenje. To je bude znači na na poznato značenje da se zna tu šta priča, šta govori. To je drugi šart. I treći kaže, en jatakid ene rukete la tu asiru bi dhatiha, bel bi takdiri la, da ruke sama po sebi ona ne liči, nego liči uh, Allahom, odrobno Allahom pomoći a uh, ne samo rukja, nego da čovjek ne misli da on liječi, onaj koji uči, nego Allah Češanu taj koji liječi, odnosno Allah Češanu činio da njegov, da spominjanje njegovog imena, spominjanje njegovih ajeta, sve što vojezano za istan, da to pomaže u odučavanju liječenju. Uh, znači, to je to Allahovim kaderom biva, Allahovim odrebu, to od Allah Češanu dolaze, a ne od čovjeka koji je uh, makoliko bio sposoban i vješt u tome to sad tri neka šarta koja spominje. Najbitnije ovdje je šart, znači, hajde to da, da se uči da se uči Koranom spominjala na Allahđešan, njegovim imenima dovama vjerodostojnim to da, da osoba zna da Allahđešanu taj koji je liječi da to biva lahovom odredbom a, a ne da sama ruke sama po sebi i sposobnost učača a, ovaj srednji šart je najbitniji u stvari on znači, kao što, kao što kažem nađer da, da nema širka u toj ruki da se ne radi nešto što ukazuje na širk, svjedno veliki ili mali znači da nema širk. Sve što što ukazuje da može biti širk automatski znači narušava taj šarf i otpada po zarbanjenoj ruci. Taki primjera mnogo. Odana ono što otpada uz sporne načine rađanja ruke, narušava se ovaj šarf, taj drugi. Poput recimo, vjerovatno se vidjeli čulce za primjere liječenja rukijom da, da se na nešto uzme, nešto se napiše na neki papir. I zapal se taj papir i osoba ljudi kad isem nad tim papirom, nad dimom tim. Uzmeracom prekriva, stavi preko glave i nakadi sam tim papirom. I udiše taj dim. E sad zavisi ako je zapisano kuranski ajeti i ako nije. Ako je zapisano kuranski ajeti, malo je blažiji problem. Ako nije kuranski ajeti, je nego nešto drugo, dozivanje džina, pisanje nekih kvadatića, ovog, onog, nešto što je... Što muto, što ne znam, što, što narušava ovaj šart, može, znači ima dozu, taj novito su skriveni stvari što ukazuje da može biti veliki mali širk, kufar, a osoba se nadahnjuje, znači, a to, a to je poznati način, to često ćete čuti da u praksi ima, da ode kod neke osobe koja se bavi liječenjem izcijelitelja nekog i on ovaj, da, nešto napiše papir, kaže ovo za pal otiči će i prekrije se i nakadi se na tim diman, i onda osoba to uradi, kaže bilo on postoji lakše, pravo, dobro, bilo, pravo, fino vidiš da je dobro, čim pomaže tako ljudi rezonuju rudi rezonuju da je nešto dozvoljno ako koristi ako ne koristi, onda je spurno, ako koristi kako može problem ako koristi da ne koristi znači ne bi Alšan dao bi, da, da Alšan nije dao da koristi ne bi, bilo, ne bi bilo zabranjeno idu tom nakaradnom logikom a ne idu u osnovi, znači da li je to dozvoljno i dozvoljeno, jer nije sve što koristi i što ima fajde da je to dozvoljeno Uglavnom, nijedam cilj sad da, da izađemo od s vezano za rukiju. Bitno je da znamo, znači, da imamo jedno je dozvoljena ruka sa svojim šatručanima, posljedno poglavlje, ovaj tako te vide, govori o ruki i načinu liječenja. Uh, a ovo, ovdje se sam spomeni da se odvoji, znači, ova ruka koja je ispravna od ove koja je neispravna. Znači, u hadisu se misli na rukiju koja je neispravna. A ovo drugo što je spominuto, uh, a to je... Uh, Tema ima, to su ha, hamajlije ili e, talismani, zapisi sve jedno. <hlas> euh, uglavnom znači ove temajme u pojašnjenju, kako spominju mnogi mnogi učanjači, misli se kaže na te e, hamajlije ili, ili e, talismane, e, kaže nešto što se okači na dijete i štiti dijete od od uroka. Jer na svoj je riječi o temime, kaže, u stvari, to su, to su bile raznorazne vrste, e, e, uzmano su nekakve školjke, uzmano su nekakve kosti ili određeni prijedmeti, određeni kamenčići za koje je imao vjerenje da ako to djete nosi, da to štiti od uroka. To zavisi od mjesta do mjesta, od sredini do sredini. <clears throat> znači, korištenje toga na osnovu hadisa je zabranjeno. Znači, ovite ovaj maimi su vijedno bili za djecu za odrasli. Te hamaili je talismanih. Svijedno bile Svijedno znači, bilo napisano na papiriću nešto ili bilo je napravljeno umota neki predmet, kamenčić, koljka ili neki, neka vrsta metala, drago, kamena i tome slično i da to osoba nosi sa ovjerinje da, da to štiti od uroka ili bilo koje druge bolest. Znači to je došlo zabranjeno po tekstu ovog hadisa da zabranjeno to nositi. Jer, jer Allah je Allah Žešano onaj koji, koji otklanja musibete, belaje, uroka i ostalo. Uh, I traži, znači, ispravni način da se traži uh, zaštitu od, od Alaha Đelešanuhu i nama je došlo, znači, šleskim tekstovima koje su urede učimo, šta da učimo i od koga da tražimo zaštitu od ovi sličnih stvari. Uh, uh, tako da, znači, po ovom, po ovom hadisu, znači, nakon, nakon rukije koje spomenu koji vrste imamo, koja narušava uh, neke šartove, znači, potpada pod zabranjem rukiju, odlučavanje, ove temajme, hamalije, talismani, da se misli na njih razno razne vrste, što ulazi i zapisi, A već poslije a, Tivele da se odnosi, a, Tivele se ovdje odnosi, a, ono se prvenstveno odnosi znači, na, na vrstu a, nekih laganih sihrova, magije. To su lagani sihrovi, ono da jedno drugo momak, cura za, mom, momak curu zavoli, cura momka zavoli, a, žena hoće da je muž malo više voli, da, da je više bude pod nogama pa mu napravi hapicu smjesiti. Tako znači to je sada kombinacija, uglavnom vezano za nešto za ljubav, kao da se učvrsti. Uh, to je treći. A ovo, drugo, uh, ovo je za drugo zanimljivo. <clears throat> znači, Tivele smo već spomenuli, da ne vraćamo se ponovno na njeg. Znači, uh, Tivele ovo treći znači, odnosi se na, na vrstu nekakvog laganog, kažem laganog, zato što ima odnosu na druge jake sihrove. Gdje je cil sa tim sihrom da se zavoli, da muž zavoli suprugu, supruga muža, uh, momak djevojku, djevojka, djevojka momka, Uh, i od sredini do sredini od mjesta do mjesta, od, od vrste sihra do vrste sihra, od uh, egipatskog, od bambilonskog, od uh, ciganskog sihra, ovog ili onog, sve se različno i način kako se to pravi. Znači ima tu uh, različni način različni stvar, na različnih stvarima, na različnim prijedmetima uh, se pravi ta vrsta sihra, koja je uglavnom bude lagana, znači lagana u smjesu da je lahko izliječiti, lahko je otkloniti. A ovo drugo vraćam se na njivo, ovo drugo što spominem, ovaj temama u što ulazi i zapise. Ođe ode i, i nave ode Šejh to poznato razilaženje i na to posle i Šejh Islam uh, Muhammed ibn Abdul Wahab, je to razilaženje oko toga do što je tekst ili već uđe spominut, uh, gdje on kaže tema i mu şeyen yu'allaq uh, alalad min al'ain لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وعضوه لم يرخص فيه ويجعلهم من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه ترشيطي هذا الوديو تماعي هل تضعي؟ هل تتعلم عن حديث في هذا المصر؟ لا أعلم أعلم أنه قد تتعلم عن حديث بعد Zapsi ono zahmali ili talismani Jesu nešto to se vješava na djecu Da ih čuva od uroka Međutim, ako je to što je obječno nešto iz Purana Neki od celaka su to dozvolili A neki nisu Šatirali su to zabranili Od njih je Ibn Mesluga radi Allah Rukja od soličavanja je ono što se naziva Azari Dokaz je iz toga izuzeo ono što u sebi Nema širka yeah. Allah poslanih sallallahu alaihi sallam dozolio I to protiv uroka i grozice Dobro, dosta da se stanete u sadu Uh, znači, ovaj dio ovdje... Ustvar, hajt spomeni ovaj Tivele. Amule, so Tivele jeste nešto što su ljudi radili misliti da to omiljava ženu, mužu i muže nego od sukursu. Dobro. Sad doće ovaj hadis avdu lahim u Kejma. Uh, znači, ovo je vezan za ovaj, ovaj hadis, ovo je tri stvari spomeni. Spomeni ovdje za nju stvar, dosta smo sve ovo spomenili, mimo ovog da imamo, ako je zapis, svijedno bio za urok za nešto drugo, ako je od Od Kur'ana, nači napisan, zapisan Kur'anski ajeti ili nešto iz Kur'ana, da li je dozvoljeno to ili nije dozvoljeno. Poznato razilaženje od ashaba, poznato razilaženje ženjacima, oko dozvoli toga, da li je dozvoljeno praviti zapise da se u njima napiše nešto iz Kur'ana. Uh, pa je tu navaju ovdje, znači navaju ovdje autor, a tu odemaneta. Inače, pazite, odemaneta je kad se govori neko šerijesko znanje, bilo koja mesela nešto odemaneta, se nazove onako da se spomine i navede ono kako, uh, kako jest. Sve učinjaci učenjaci razilazili, argumenti i ovih, a ne da se, uh, znači nije ispravno da čovjek je priča nekom nešto, tumači, da samo ono što je on odabro i on naginje, da samo to provuče, ide i dalje uh, i, i da tako protumači. I onda ljudi koji ga slušaju i uzimaju od njegu Kada čuju nešto drugo, drugačije od toga, onda onda dođe u nekakvu vrstu šoka, kaže šta je ovo, vidi ovo, ej, nismo znali, vidi tako, pa onda napravi se određeni, ovaj, pogotovo ako se određeno vrijeme godnama drže tog stava koji su čuli od jedne osobe, koje njima autoritet, a onda nakon određenja sazna da ima nešto drugo i da i tu ima nekog osnova i razilaženje i tako dalje, onda nastane blagi kod ljudi mnogi nastane kakav šok ono znaš kao vidiš ovaj, što smo mi ovako učili ga to ima ovako onako znači zna to bit ovaj zna proizvesne kakve odjeđene šubhe i poremećaje u poimanju vjeri, zbog zbog nekad neprofesionalnog pristupa tome u procenalnom smislu toga znači da ako nećemo ima razilaženje jako razilaženje on će, on će traja do sudnjeg dana i treba ga navest jedno je to šta je ispra, ono što ispravno naštu razgovore argumenti a jedno je da to ono posoje praksi i da bi se možemo bolje oproti jedni prema drugima da nekritikujemo ono za zašto stvarno imamo dovoljno znanja pa iz neznanja to ukritikujem uglavnom znači po ovom pitanju a to je nave ode i e, Muhammedom do lehab e, u, znači da ima razilaženja kada rehasaba fihi bado selef kaže e, da li su olakšice neki od selefa po pitanju znači pisanja zapisa ili pravljenja hamailija sa kuranskim ajetima ono što riječ ovdje je ode da posle znači dva stava poznata među učenjacima po tom pitanju Pa skupina od učenjaka kaže da je dozvoljeno pisati zapise hamajlije sa kuranskim ajetima. Od onih koga se prenosi taj stav, između ostalih, Abdullah ibn Amr ibn Asra, znači jedan ashab, to je rivajet odaiši, znači od Aiši, znači od njih dvoga se prenosi, A, prenosi se od Abu Džafera Bakira rivajeto di Mama Ahmeda to što što se mogu sakpite to na, na da, je, da je od stavu učnaka koji, koji, kojima se pripisuje ovaj stav znači da, da to je izuzetak od onog što je širk ako je znači piše kur'anski a ti onda nije širk I ovo je vrlo bitna stvar da se zna da ima ovaj stav I da oni koji to radi, i ako radi to, pišu kuranske ajete, znači da time nisu učinili dijelo koje izvodi iz islama. I čak ako bi rekli da je ispravljen stav, a ispravljen stav ono drugi stav, da nije dozvoljeno, jer hadis nema izuzetka za ovo što oni spominju, na, navišćemo argumente, uh, u najmanji ruku, znači ne možemo osobe koji pišu, ako znamo, znači provjeri se, utvrci da je osoba nekako, što nas imamo, pišu zapise, i utvrci da ta osoba samo piše kuranske ajete, znači time je nije učinila širk Nije učila širk i nije učila ništa u vezi islama i da treba izbegavati namazanju. To je vrlo bitna stvar, praksa da se napravi poremećaja i diže halabuka od onog što se vraća otvoreno na naše neznanje. To da je ispravni islam da je bliže da nije dozvoljeno, to je druga stvar. I to treba uh, treba provlačiti i i, i zastupa taj stav i oni ispravni nema sumnje, ali to ako neko uzoj slijedi ovaj stav, znači ima u tome svog selefa, je pritode u tom stavu. Nije to mala stvar da neko od to rekao. Uh, šta je njima dokaz njima je dokaz, znači šta je njima dokaz On, u stvari njima je dokaze, njima je dokaze da je kako može biti Kur'an problem, kako može biti pisanje Kur'ana da bude problem ne navodi se dokaz, uglavnom je spojnjeni do argumenta koji, koji je argument zato da je ovo dozvoljeno osim što da se može reći jedin argument, to što je to iz Kur'ana da ne može biti da se neko osloni na lahov govor da bude u tomo širk uh, Kur'an je govor, osloni se na lahov govor, traži zaštitu od njeg Znači, tom logikom bi išlo kao to, ne trebalo bi spurno. To, znači, to je pokušaj, pokušaj kažem, eto, opravdavanja tog stava. Drugi stav učenjaka je da u stvari nije dozvoljen. I na to je većina učenjaka. To se prednose od Udlahi Mesuda, Udlahi bin Abasa, od Ukba ibn Amira, od Ibn Ukeima, to što se tiče od, od Ashaba. A onda imamo od, od Tabiina, znači, kođi ko učenjakama, znači svi učenici od Abdullah Mesuda po ovo logike pa se on će navesti od revajet od i mama od Ibrahim Nehajija Ibrahim ne vi znate silsilu kako kako se hanefije kod nas fali silsila je njihova je da se vraća na Ibrahim Nehajija do Abdullah Mesuda Abdullah Mesud na Omera Omer da poslanika i kaže za može može biti nešto jače od ovoga po ovom pitanju hanefije znači ako slijedi Ibrahim Nehajija I slijedi Abduhime Suda, znači po ovom pitanju, znači trebalo biti jako strogi, da nije dozvoljno pisao zapise. I na ovom sam obijav Abduhime Suda i njegovi svi učenici. Da nije, nije dozvoljno praviti zapise sa kuranskim majetima. Također znači, ovaj stav znači, izabrala je većina od Ashaba koji se prenosi, pogotovo većina savremenih učenjaka nagela tom stavu i učenjaka poslije, nakon što su početku razišli, I to je ispravljen stav, znači da nije dozvoljno pisati zapise čak ni od Kur'ana. Iz kog razloga? Prvo što ovaj hadis ima opće značenje. I ne ruka ovo temajim. Zaista su rukje, A mi znamo, za ruke imamo dozvoljno širijesku i ona koja nije dozvoljena. iz ruke imamo dokaze koja dozvoljena ima, ima uopće da ona zabraje. Znači, zato što imaju dvije vrste ruke u praksi. A, a temajim došlo je uopćeno. Temajim, znači zapisi. Hamailije. Ne imamo dokaz koji kaže izvaja se o tome Kur'an. Da je poslanici rekao ako je zapisano neka odovi hamailija zapisano na njoj Kur'an papirna ili na nečemu što ima nešto urezano bismillah ime Allaha i ti staviš da je to izetak nema dokaza apsolutno. Znaci koji izuzima ovu zabru kad došao hadis. Znaci nema dokaza kao izuzetka. A hadis kaže zabre na sve vrste zapisa. Druga stvar, da je to uh, da, da, dokaze, sedden litherija, to je poznati argument, zatvaranje puteva koji vodi u haram. Koji pute vodi u haram? Pa otkud ti znaš onaj što piše šta piše? Znači ti znao ko piše ovaj, Kur'an, znači moru bih previravati. Otkud znaš onaj što piše da piše Kur'an ili da nešto ne provuče mimo Kur'ana. Znači, ti mora biti neki inspektor, imat neki da znaš, da provjeriš, oni koji pišu Kur'an, da kažeš, oni koji pišu Kur'an, Kur to hajdi, maraz, idrži u red. Ovi koji ne pišu Kur'an, nešto drugo, oni su, su sihr baze, pravi sihr, tako dalje. Znači, to je tiško prakci, uh, odnosno, to je klizav terin i lahko, ljud, uh, lahko, znači, onaj, uh, lahko to može biti put koji može odvesti u haram, da se pisanjem, ne samo Kur'ana, može odvesti od toga se piše nešto drugo, uh, što vodi u širk i vezu sa džinjima i udo I treća stvar, dokaz kao argument je to da ako se zapiše Kur'an i osoba to nosi stalno sa sobom, a osoba ulazi na nečista mjesta, ulazi u WC, obavlja nuždu i sve radi sa sobom, napisano tu nešto iz Kur'ana. Time je vid omlažavanja i, i ponižavanja ono što je napisano od, od Kur'ana na tome što nosi što je zapisano. Svejedno bilo to... Uh, hamajlija, oko struka, oko vrata ili na bilo koji način kako se nosila. Uh, Ova tri argumenta navodili činjajci uh, kao argumente da nije dozvoljeno i to je ispravstav da nije dozvoljeno. Pogotovo znači što je ovaj, prvo to što ne imamo dokaza za izuzetak i što je zaista tu uh, kliza terin i otvara vrata velikom zlu da se to upotredljava. Da se, da, se, da se na taj način da se mogu ukrit pravi sirvazi pomoć ovo da kaže, ja pišem Koran. Kad, kad, kad neko upozori i kaže njemu jel nije dozvoljeno zapisi, tako da kaže ja pišem Kur'an od Kur'an, jel, a Kur'an je dozvoljeno da se piše i e, Kur'an je Allaha i tako dalje. Uglavnom Allah za najbolje, znači bitno znamo da ima razilaženje, razilaženje ude bitno da znamo u praksi a, zbog puštanja propisa na osobu koja piše zapise a da je stav, nema se da je ispravno stav, da nije dozvoljeno, ne trebalo biste umljio, jer iako se prenosi od skupine ashaba koje smo spomenuli da je, da je tu dozvoljeno rivajtu da iše, ima drugi rivajtu da iše ko, u kojem je od ko nje zabranjeno. Sljedeći hadis, ovdje, znači onaj hadis što ovdje, znači, rez, redo se poremećen ovdje u ovoj knjizik od mene. znači, sad dolaze ovaj hadis od Abdullahi ibn Kejma, počitaj taj hadis od <gled> Abdullahi ibn prenosi da Allahom sallallahu alaihi wa sallam ko se za nešto veže, bit ćemo bit ćemo premašati veže, nema gdje je, je tu čitaš, dole a nema gore nema gore u tekstu u metnu Aha. znači od Abdullahi ibn merfu'an Marfuan znači, uh, refa'ahu, podigao ga do poslanika, u doslovnom značenju, znači rič, uh, pripisuje da su riječ poslanika, sad ne kaže, men ta'allaka še'in vuk i ko, ko se za nešto veže ili ko nešto veže na sebe da ga štiti, čuva, vuk i bude prepušten njemu. Odnosno, uh, prije komentara sad da ovaj Abdullah ibn Ukeim, Uh, Abdullah ibn Kaym, uh Juheni Kufi, bilo mu kunijemo bila uh, znači nadima ko je Ebu Ma'bed uh, kaže dostigao, kaže ima Buharija, dostigao je vrijeme poslanika sallallahu alajhi wasallam, sada kaže wala yura sallallahu sam'a sahih. Ni mu po, poznato da je on čuo od poslanika sallallahu alajhi wasallam. To isto kaže Buhari. Prenosio je od uh, Hatiba sekene Kufa, vaqadin medain fi hayati Huzajfe, kaže, bio stanovao u Kufi i došao u grad medain u vrime života Huzajfe, u kane thiqah, i bio je pouzdan. Dhakar ibn Sa'd, an gajrihi anahu mata fi vilajati al-Hadjaj. Spominje ibn Sa'd, sun taveqatima, kaže, da je da je umru za vrime Hadjaj ibn Yusuf, a ka biu namisnik sa obe strane, znači ako nije čuo od ako nije čuo od poslanika sallallahu alajhi kaže imam Buharia, la jurefu lahu se se mausa i ni poznato da je čuo od, od poslanika sallallahu Kako ćemo da on kaže da je ovo rekao poslanik sallallahu Šta smo rekli kada Sahab prenosi? Sahab može da prenese drugoga Sahaba, tako? I to su zovem mursel Sahabi. Znači mursel Nači da preskoči da ne da mu fali neko lanac prenosilaca do poslanika sallallahu A musha sahabi koji osnovi se je prihvaćen, opće prihvaćen kod ulemi, uh, zato što su svi ashabi pouzdani svjednokod ko koga prenose. I da, da ima imaš u tome da se preskoči, da se ne spomene uh, da se ne spomene ashab koji direktno prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve sallam. Uglavnom men ta'allaqa shay'in uh, kove je nešto ili ko se veže za nešto Može biti vezivanje srcem za ono što što se uzme od zapisa Hamajlia što se okači, a može biti i, i dijelom. Vezivanje dijelom. jedno i drugo, znači odnosi se i na jedno i na drugo. Da ona je ko se veže za nešto ako je mimo Allaha dželešanuhu, Allah dželešanu ga prepusti tome. Odnosno neći imati hayra i fayde u tome. Ako je osoba se veže za Allaha dželešanuhu, i traži od Allahđešanuhu i pomoć i udoljavanje i, da mu pomogne u njegovim potrebama Allahđešanuhu naravno odazove i bude mu na pomoći. a onaj ko, ko to radi mimo Allahđešanuhu bude prepušten tome bude prepušten tome naravno sad da ne govorimo o tome znači ovaj Da, da govorimo o tome, znači koja je, koja je korist i potreba muslimana da se viže za lahđe šanu, traži udavljanje svoj potrebi samo kod lahđele šanu. Umejete ovakve, lalulahifah, vas po onako se ostalini na lahđe šanu, on mu je dovoljan. <gledzi> To što sliče, te vakula i oslonca nalađešano. Ovaj hadis je znači, jasan u, ide, u kontekstu ovog prijetornog i spomenite sli hadis znači, sličano ovome u pogledu prije ovog. Sljedeći hadis koji spomeni, kaže Rava uh, Imam Ahmed od Rubeyfi'a, od Rubeyfi'a kaže kale li Rasulullah sallallahu sallam ja Rubeyfi'a le'alle l'hayate sate tulu bike فأخبرنا عن من أقد لحياته أو قلد وترى أو استنجى برجي أي دابة أو عظم فإن محمد داري منه. أترجم هذا الحديث. يروي أحمد رواية بذلك، قال أبو الحسن صلى الله عليه وسلم راوي، وروي في ili se čisti nakon nužde i životinjskim izmetlom ili kostima, pa zaista se Mohamed od njega odrekao. Znaš, hadis Ahmed u svom usnedu, priju duk teksta, kako se čuli. Šta je rečeno za hadis dole? Bebuda, avodne, saj i ahmed. Hadis je dosan, da navodimo sad ocijene ocjene ravija. Ima u, u rivajeti jednom Ibn Lahija, poznati ravija kojem ima slabosti, ali ima i drugi rivajet, pa je to dupir jedan drugog. E, što se tiče, znači hadisi vredostan, što se tiče e, značenja teksta hadisa, kaže e, vjerovatno kaže dugo će živjet. E, to je, znači, nagovijest od poslanika, sallallahu a sve, od, od, znači, od muadžiza, e, Allahov poslanika sallalama sallam dokaza njegovog vjerovjesništva, jer je zaista Arufeija, njegov život je bio dug, a, živio je do 56. godine, a, do, pohiđe misli se, a, bio namjesnik u Egiptu i tamo i preselio. A kaže njemu poslanik, sanoslanik, kaže da obavijesti ljude. Ovo je inače dokaz, ahbiri nas, dokaz, znači da je obaveza prenijeti znanje. S tim da je ta obaveza, da je ta, ta obaveza fartkifaje. Znači, teblik, prenošenje znanje, fartkifaje. Fartkifaje znači, zajednička obaveza svih muslimana je da se prenosi znanje. Kada neko unutar umeta prenese znanje, spada odgovornost sa drugih. Kad ne bi niko prenosio znanje, onda bi svi bili griješni. A naravno imaju i drugi mnogi hadisa u kojima je došlo narod oposlanika, s.a.s. šahid al-gajbe, kada prenese ona koji je prisutan, ono koji je odsutan. Hadis mutafakon alihi, poznaci jedan osnovni argument, obavez je prenošenja onog što se zna od znanja. <klično> pogotovo znači ako je to što se prenosi od znanja, što je vezan imaju potrebe ljudi za tim znanjem, imaju potrebe da žive po njemu, da ga primijeni nastavku kaže ene men akade lihjetahu tamo predvjeno je li ko veže svoj bradu u čvrčiće ja? akade znači akade znači vezivanje brade, ko veže svoj bradu <klično> A kaže uh, učanja Hattabi kaže zabrana vezivanja brade ju feseru alabeh je kaže tumači na dva načina prvo kaže ma kanu yafadunehu fil harb kanu yaaqiduna lihaahum a to je kaže da su za vrijeme rata uh, u toku rata oni su bili u u ratu u toku ratovanja vezivali bi kaže svoje brade a kaže to je bilo kad min zaid badil aadim Uh, jefteluneha vajaqidunha. To su radili, kaže, glavno, ne Arabi, da bi znači, uh, vezali svoje brade i kaže uh, jeftelune, znači, zapljuckivali bi u njih i vezali bih u, u nekakve čvorove. A u tumači što su tako radili, kaže, kaže Ebu Saadat, uh, sa kaže tekeburen vajaqaba. To je zoholosti. Iz gordosti i zoholosti. Da bi, da bi se pokazali kao da su više strašni, opasni i tome slično, znači zbog oholosti. To je jedno tumačenje, šta se misli o podvezanjem brade. Drugo je, kaže, to je, kaže, značenje da se time, u stvari, brada održavala, liječila. A kaže, a to je bila praksa, kaže, žena. Žene održavaju kosu, one vodi računa o kosi, sređuju se i tako dalje. I znači ovdje na ovom mjestu prednostavno na Hatab i prednostavno dva tumačenja. Kaže Ebu Zura i, Ra, i Rati, kaže, kaže El Ula u prvo tumačenje da su radili u toku borbe radi oholosti i sticanja kaže da se, da se svede na to tumačenje i da se misli u namazu, to je preče, da nije dozvoljno ozivanje brade u namazu. Što u namazu? Kaže zato što došlo u rivajet, došlo u rivajetu od Mohameda i Rebije, ene men akade lihjeti hu fissalati, da je onaj ko sveže svoju bradu u namazu. Nastavka tisa znate da, je, da od njeg beriju Mohameda, da, da se odiči njega da je čisti, da se hodit će poslanik sanca, e, da se odnosi unamazu namazu, kaže tu Ebu Zr'a iraki, a ne misli se uopćeno. O čemu su ovdje radi? Znači ovi koji imaju duže brade, pa sad recimo ono nešto sa bradom, znači da li, to, da li se to odnosi ova zabrana? Da neko ima brad, recimo on će sa rati, ovi tamo imaju duže brade, radi ko, ko zidari. I sad hoće on da sveže, da nam ne smije, da malter išu u bradu i slično tome i da se zaštiti. Neko radi, neki posao ima dužu bradu, hoće da je skloni, da je zaštiti. Ovi trče, radi, nešto, hoće da svoj bradu ovaj, da je veže. Sad ima vezivanje da je on uzmer razmakni da svoj bradu sveži u čvor. Ima vezivanje da uzme nešto drugo pa da je sveže. Je li se odnosi jednoj na drugo ili se ne odnosi? Je li se odnosi samo na vezivanje da se sama brada jedna s drugom sveže, u čvorčiće, u neke ovaj i tome slično, ili se misli da su uopće da uzme se ko žene, da uzmeš onu, onu lastiku, šta ona uzme, onu, da se vezivanja kose, pa ti svežeš svoju bradu, da bila svezana, da je skloniš, tako dalje, da te ne smeta ta priliku posla. Ili se odnosi na jedno drugu ne odnosi? A druga stvar, šta je tomačenje ovdje, znači da li je ta zabrana uopće no došla da nije dozvano vezati bradu u bilo kom smislu, ili se misli ovdje samo u namazu? Mogućnost domaćanja jednog, i drugog, trećeg, znači, moguća je u razumijevanju ovog hadisa. Da li, znači, da li odivezivanje se misli, samo vezivanje brade, dlake sami samima sasvobo se vezuju, ili s nešto vanjske strane da se veže, znači, ima širine u razumijevanju ovo kako došlo u hadisu. Uh u svakom slučaju ova zabrana onda da li se ova zabrana odnosi na da je to kerahiyet ili je haram da čovjek ima grijeh da li to samo kerahiyet da je mekruh ili je haram ako kažemo da je mekruh kako će biti na kraju hadisa da se uhono hadisu kaže kaže ovaj obavijesti kaže feine Muhameda berio mi da, da je Mohamed da se odričinje da je čist od njega ako je to mekruh kako što se odsa mame sam od Boga mekruha što kaže onda da je haram Da negoson. Ako je haram, na što se tačno misli o toga? Uh u svakom slučaju znači imamo imao uh, uh, veći razilazanje učenjaka po tom pitanju. Neku učenas naginje u tome da je bolje ovaj da se kloni toga osoba kloni bez obzira ovaj uh, od od pomenite domaćina, da se ne odnosi samo to na, na rat, da na ponašamo, znači na da se odnosi na rat. Da to ne radimo kao što radi kao što radili e, nemuslimani u toku rata. Drugo tumačenje e, da se to radi zbog održavanja ili liječenja dlaka i tome slično kao što radi odnosno ukrašavanje kao što rade žene. Da tada ako ti cilja time time se ukrašavaš da, da se sređuješ, da je to ponašanje žene, zbog toga ne idu. A treća je ovo da u namazu nije. Dakle znači, imamo tri zaista različita tumačenja. Koje od njih preči koji je ispravni ili je sve uopšteno treba da se kloni? to je sad znači pitanje o kojim se može pričati. E, treća stvar koju je spomenuto u hadisu, a to je vezana za taqallada wataran ili da veže da veže e, strunu. A to je vezano za ovu temu, za to gde je spomenuto. strunu misli se ovde znači da za, da hamajliju stavi da stavi zapis. A onda imamo ovde što se spominje e, istanja birezejin, a to je da se čisti e sa izmetom od životinje ili kost sa da uzme kost sa sanju čisti kaže imam nebevi kaže beriyam int fi alih wa zahir kaže imam nebevi znači poslanici sam sad kaže odriče se postupaka tih ljudi ovde ovde komentaru šejh komentatorovih knjige Fethul Majid kaže imam nebevi kaže on često kaže eta awal hadis znači tumači na, na na način kaže sarf an zahiri da tumači da ni u značenju vanjskom značenju nego preneseno kaže da Allah džšano oprosti nego kaže ispravno je razumijeva da Allah da da se potpuno odriče i njegovog djela i ono kotor radi <kluh> U verodosmodais nam je poznato verodosmodais koji bliže muslimu smo sa Rio došlo da nije dozvoljeno da se čistimo prilikom oboljanja nužde e, sa izmetom, sa baljagom, sa izmetom od, od životinja čije je mjesto dozvoljeno jesti i sa kostima. I došlo u tekstu hadisa, kaže fejnehu zadu ihvani kumina džin, jer to kaže hrana od vaše braće džina. <clears throat> A odnosno skupina čnjaka kaže da odnosno u tog hadisa kaže nije, i ako osoba očisti sa te dvije stvari sa, a, sa kostima ili sa baljagom izmetom od, od životinja čije je meso sjede da da tada mu čišćenje kao se očisti od toga da mu nije ispravno da nije kao da se nije ni očistio la yuzio ne broji se šerijski da je ispravno jer došlo u hadisu kaže kod Ibn Huzejmi da rekutni od Abu Hurajre da onaj ko se očisti sa kosti ili sa sa baljagom kaže fe, uh, inne humalaju tahiran da je rekao inne humalaju tahiran čišćenje sa ove dvije stari ne čini osobu čistim <kuh> hajde to uzgredi uz, uz, uzgredo kontekstu ovog hadisa uglavnom ovaj hadis navodi se u kontekstu ovog što je došao ovaj dio vezan za A, a, strune vezanje, strune odnosno hamalije zapisa, zabrane u kojoj je došao tekstu Adisa, da li šalno odliče se i ono a, koji je tog dijela i ono koji to radi. I ostavim još jedna, još jedna predava od Cedrici Džubeira, pričitaj nam. Od okay, Cedrici Džubeira radi ovo, u se da rekao, ko otkine zapis talismansa čovjeka kao da oslobodio Lama. To je, je prednio Lakiha, on također nosi od Izraima da je rekao, oni su smakrali popridenim sve zapise bilo da su od Kuranu ili načinu ovo uh -huh. zadnje, uh, kaže oni su smatrat pokuđen, misli, znači Ibrahim nehaji prenosi, misli se uh, da su, oni su misli se na učenike od Avdullahi i Mesuda kanu je kar hunete maj znači učenici Avdullahi i Mesuda poput Alkame, Esveda Ebul Vaila, Harisa Uvejda, Salmanija, Mesruka Rebije, Suvejda i drugih, znači ovi što sam nabrao ni P6. Uh, uh, učenici su njegovi smatrali znači pokuđanim uh, Kano yakarhunela. Ta mają كلها yakarhunela. Od u kontekstu kerahjeta ne da je pokuđeno, nego da je haram. Inače ovaj i uh, čak u Kur'anu je spomenuto uh, često na nekom mjestu spominje se riječ uh, kerahiet koja se inače kod nas prevodi kao pokuđenost, a u stvari misli se zabranjeno. I tako mnogi učenjaka Selefa kad kažu za nešto da je, je mekruh, u stvari misli se, kako znamo da misli da je haram? Znači, zato što na osnovu drugih predaja, drugih rivajeta od njih, ili uopšte propis poznat po tome da je na njemu, skoro svi učenjaci da je haram, znamo da su misli pod kerahijetom, da misli da je haram. <clears throat> O sam malo prije spominio, znači ako su učenica učenice Abdullahi Mesuda, ako su bili na tom stavu, a mi znamo da Hanefijski mezeb se vraća na, na Abdullahi Mesuda u rivajati kako prenosi znanje od kako su uzeli, jer je Abdullahi Mesud proširio svoje znanje u Iraku, a tamo je bio rašen Hanefijski mezeb. E, znači trebali po ovom pitam da slede ono čemu je bio Abdullahi Mesuda, da nije dozvoljeno pisati zapise sa kuranskim kur ajetima. A ova predaja prije toga Sijedim Džubeira, Kaže ude komentator uh, iako je to rekao Said Ibn Jubair ove 10 uh, da u stvari da ona imaju propis raf'a kao da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem stvari se ne mogu reći ovakve stvari se ne mogu reći po svom znanju po svom mišljenju uh, fi uh, hukmu, uh, hukmu znači da sto, kao da storiči poslanika sallallahu alejhi jer reći za nešto da ona je ko ko prekine, ko uništi zapis na insanu, kao da je oslobodio roba, to se ne može reći neko od nas onako od sebe. Jer, jer je tačno određen, znači, prvo propis toga i druga nagrada za to. To se čovjek ne može reći od svoga mišljenja, niti priliči ovom učinjaku da kaže o sebe. Nego, ako učinjaci inače tumačiti, znači, kad nekako da shaba, nešto nešto kaže, gdje se ne može događati, ne može to na od sebe doći. Kaže se da ima propis Uh, kao da ga je rekao poslanik sa lalahu, ali sedam, naravno, u, ko, pod kojim uslovom? Pod uslovom da mu nije opriječan nešto drugo uh, što se kosi sa tim, što se po, spomenuti u tim riječima. Znači, može se ovo koristiti kao argument da je, da je nagrada toga ko nekome uništi prekini zapis, da ima nagradu uh, poput toga da je oslobodio rakabe, odnosno da je oslobodio roba. I na kraj nam počitaj ovi ovaj koristi. Hvala hleda sveća, hleda. Tumačenje ruke i zapise. Od ba, tumačenje amuleta. Tri, da je ovo troje širk bez vijetka. Od četiri, da rukija protiv uroka i groznice ne spada u to. Od pet, ako je zapis od Korana, postoje razilaženje ojegu golemom da li je to širk ili ne. Od šest, da vješanje strune na divotinje protiv uroka ne spada u to. Od sedam, oštra prijetnja onome ko okači amuleta. 8. Vrijednost nagrade onome... Kako se rekao, ne spada u to? Spada u to. Je ti rekao, ne spada? Jeli rekao, ne spada? Kako se rekao, ne spada? Udeve da riječ Ibrahima Neha i Ja nisu u opriječnosti sa razilaženjem koje je prethodno navedeno, jer misli da drugove, Abdullaha, ne su udaradi ovako.